Oh yeah You know what time it is Det är dags för Magic Mike XXL special Med Los Peter Nu pratar vi film Då säger vi hej och välkomna till Nu pratar vi film med oss Ja, hej Vem är du? Vem jag är? Jag är Peter du är Peter och ja, det är jag som är Louis som vanligt, Louis och Peter Och eh, som ni hörde på intrott som lite special idag så ska vi köra ett specialavsnitt med Magic Mike XXL som vi båda har sett på bio eh, ja. Jag försöker vara lite roligt där men jag kommer inte på något snabbt där Nej, det är eh. därför jag finns till för jag är snabb på mina ja. repliker eller Och jag kommer direkt från biosalongen Precis, så det här avsnittet har ingen manus struktur Så vi kommer bara prata på om Magic Mike XXL Och för er som inte har sett filmen, vi kommer spoila Så varning för spoilers, har ni inte sett Magic Mike XXL Så gå och se den och sen lyssna på vårt avsnitt ja, och... Nu har nu blivit varnade i alla fall Ja, och alla våra specialavsnitt är ju då spoiler För det går inte Precis ja, Det är vidrecessionerna som... Eh... Ja, är spoilerfria men eh, Så gott som det går i alla, i alla fall Versionen visionen av eh, Specialen, den är eh, Den är spoilers. Ja, nej som sagt jag, jag var ju så redan på premiären med Helen. Och eh, dagen efter så gjorde jag En videorecension som finns på våran sida Och eh, Jag tyckte om Vi kan börja prata om första filmen lite grann bara För eh, För er som inte vet vad Magic Mike är det visste inte jag heller förrän jag såg filmen. Det handlar om ett gäng manliga strippor då, som underhåller kvinnor och man får se mycket i deras vardag. Och så. Och första filmen är, de, de driver en klubb då. Och de, huvudkaraktären Mike har ju sin dröm då att starta ett eget företag där han tillverkar möbler och sånt då för att kunna sluta strippa. Men hans kompisgäng, de är också väldigt sammansvetsade Så som. Det handlar det är mer än bara strippor och sånt, det är mer om deras liv, deras gemenskap, var, varför de gör det de gör och sådana saker. Och det, det är en väldigt bra film faktiskt, Etta. Men ja, nu men har ju två ankommit Ja. <laughs> Vad tyckte du om Magic Mike 1? Ja, du har ju egentligen tvingat mig att se de här filmerna. Det har jag verkligen gjort, för jag kommer tvinga alla att se de här filmerna, för jag tycker de är hur bra som helst. Mm. Eh, första tyckte jag faktiskt på... Underhållande, Vad eh, man visste ju vart eh, allting skulle komma till eh, Ja, vi spoilar skiten nu i första filmen eh, ja, ja, men det är för nu att ganska förutsättbart Har du inte sett, eh, ettan så ska du inte se tvåan, det är så det eh, ligger till Nej, man får börja med ettan såklart, och sen se tvåan mm. så. Men ja, men, upplägget, äh... som sagt, eh, som du sa Uh, han vill göra att. men filmen där att man ville ju att man visste vad som skulle hända Det är att han vill sluta han träffar en tjej och ja det här vanliga drabbet ja, jag jämför den lite men, äh... med filmen cocktail ja du gjorde det, ja. det gjorde inte jag riktigt nej men jag menar att var... han jobbar i en uh, miljö som uh, är väldigt konkurrerande för parten, ja. egentligen. Ja, i och för sig. Nu var det länge sedan jag såg Cocktail, men. Så jag minns faktiskt inte hur den filmen är upplagd, så. Men... Nej, och sen. Men det, och jag sen det var själva chefen då, som i första filmen. Äh, Dallas spelas jag av. Ja, vet du? Matthew McCann. Matthew McConaughey. Ja, och. Äh... Mm. Ja, och Mike och Dallas. De. Har ju lite bråk och det. Precis som i Cocktail då, med Tom Cruise-roll. Och... Ja, i och för sig. Det är kanske samma sorts äh, story fast annorlunda gjort, kanske. Ja. Är det bättre att säga? Ja. Mm. Ja, så är det. Ja. Ja, för, ja, för jag minns inte Cocktail, som sagt. Men det jag tyckte var är väldigt fascinerande med... Det som är fascinerande med Magic Mike det är att den riktar sig till... Unga tjejer, alltså trailern och grejer Men tjejerna tror att det ska bara vara Massa muskler och killar, skitsynliga killar alltså, Eller, det behöver inte vara snygga Men alltså vältränade killar med muskler som dansar sexigt och grejer Och det är den bilden många killar har också Jag hade ju också för sångarna två Tänkte jag, okej Men, och, okay, men, men sen, jag, visste, jag visste inte att Chad inte Tatum var med i filmen Men menar du inte och... att det är det I, i filmen här nu? Jag såg inte en enda typ tjockis med bildningar Som dansar. Nej, alltså killarna är ju Vältränade ja de är väldigt, alltså, Men sen om man tycker att det är snyggt det är en annan sak Men jag menar för mig, jag tycker de var jättesnygga Och väldigt vältränade och så Och jag visste inte att Kenneth Tatum var med i filmen Aha. För jag, jag, tycker, jag tycker om honom jag visste inte någonting om Magic Mike nämligen För jag tycker om honom, alltså, jag tycker om hur han dansar För han är väldigt bra dansare Och jag tycker själv om att dansa, vilket han har sett i en av mina videos här. Men jag tycker om träning Jag tycker om vältränade kroppar, alltså, jag tycker om dans Så det följer mig ganska så bra Och sen att filmen var mycket mer Än bara manliga strippor och så det hade verkligen ett, ett, ett stort, ett djup filmen också. En bra handling. Och sen att Steven Soderberg har regisserat första filmen. Det var bara wow, wow och wow. Och jag var jätteunderhållande av filmen. Så jag var jätteimponerad av den filmen. Den var mer än vad jag trodde. Och det är det som tycker jag är lite fel också. För det är nog en sån väldigt viktig film som många killar kommer missa. För många tror att ah, bara killar som strippar typ fördomar och bögar och grejer och skit. Vilket... Det är inte alls i fallet Jo, det kan ju stämma Som nu då på Excel här nu Så ja, jag var ju ensam kille i hela salongen Ja, det kunde jag nästan en födelspott För jag var, det var jag och två killar på bio Och jag var den mitteplatsen i mitten av hela salongen Så jag satt där lite bara mm. Här är det bra, Samma här. här är det bra <laughs> Ja, jag hade det också bra Men jag kan lova, jag var nog en av dem som njöt mest av filmen så ja men ska vi i alla fall Magic Mike 1 se den innan ni ser tvåan Så kan vi hoppa över direkt ja, på Magic Mike XXL Ja för den XXL. börjar ju typ den slutar fast tre år efteråt Precis, det som har hänt då det är att med Mike, Mike Lane som han heter Magic Mike är hans artistnamn, han, han har ju lämnat gruppen, han bara stack Och det har gått tre år och han håller på och kämpar för fullt med sin lilla möbelsnickeri-firma Och det går knappt runt så och grejer och en dag får han ett samtal från en av de gamla hans kollegor. Säger att eh, Dallas, eh, deras gamla chef, har dött. Så man, okej. Okay, så då åker han dit för att gå på en eh, vaka. Men det var ju bara skitsnack såklart. Eh, de hade party och de, de saknade honom. De, de visade sina planer. och De tänkte göra en sista eh, roadtrip. Ett sista framträdande i en storstad. Ta sin lilla show upp till den stora sedeln. Som, är, som är en så här, convention. En mässa för manliga strippor. Och i det mesta så finns det ju så här inga prispengar, inget sånt. Det är bara eh, manliga eh, strippor och dansare som underhåller publiken. Och eh, de vill ta sig dit och de vill ju såklart ha med Magic Mike. Mm. Och det är det filmen handlar om. Ja, och han hoppar ju på det. Han gör det till sist. Jag tror att han egentligen inte vill för han hade hoppat av eh, den branschen då. Ja, men det har ju hänt lite visst... saker så det... han har en annan historia som han hoppar på också. Så. Men jo, det är ju precis. också sista uh, problemen, för alla de här danserna, de börjar bli lite tårerna mm, Ja men precis, vissa är ju äldre, alltså, kom, bara kommer upp ålder och grejer Och det som jag tyckte var, eh, de fångar bra med Magic Mike i den här filmen det är, För första tyckte jag att teasertrailern var helt jävla fantastisk När han står där med sågen och till mm, trodde, eh, intromusiken som vi spelar. Jag trodde faktiskt att den scenen skulle vara mycket, mycket längre än, på, <laughs> än vad han var <laughs> Ja, jag tittade det var cool, för det var efter att han har varit hos Vakan med sina kompisar Och de sa att oh, jag vill att du följer med Han bara, nej, jag vet inte, jag vet inte Sen är han hemma sen och håller på med sina möbler Han lyssnar på radio Och så kommer hans hans låt upp han, som Han brukar Spotify, göra Spotify faktiskt Ja men han lyssnar, han lyssnar på Spotify, det gjorde han en reklam för då Men då kommer den låten upp som vi spelar upp Och det är ju hans låt som han dansar till Och då tittar han, man hör bara Och han bara tittar upp så här med masken Han bara, nej, nej, nej, nej, nej Så kommer låten igen, börjar låten Och sen så, såklart Tar ju instinkten över eh, Han minns alltid gamla Hans glädje för dans och, och på och Så han, han bara går loss i, eh, I sin lilla verkstad Och det var så jävla snyggt Tyckte jag mm. Det som var roligt också med tvåande Att eh, man fick se Mer av alla karaktärer eh, För det Det fick man faktiskt inte göra I första tyckte inte jag Nej precis eh, Alltså Merlin Mike är Merlin Mike Han är ju tydligen hur stor som helst I I den manliga stripvärlden eh, Det är samma som på Mässan där var ju också Att all, Alla vet typ vem han är Han är typ en Han är väldigt begåvad, alltså han är har går runt, alltså vem han är då eh, Ja Han är stor in, inom den branschen Vet du någonting om musik så vet du vem Elvis är Och samma sak kan någonting att slippa så lite med men Mike ungefär så. Verkar ja. det som er va? Ja, nej, men jag, jag förstår vad du menar och jag håller helt hållet med för i första filmen då var det bara in på scen alla dansar och alltså strippar och grejer. Man får inte veta så mycket om själva karaktärernas bakgrund och grejer. Det var mer här och nu på plats. Mm. Detta händer just nu och det är det vi vill visa er. Går vi tillbaka nu till eh, film 1 här nu så det var faktiskt det jag tyckte om med den. Det var när de dansar när de var på klubben. Och allting sånt här Och inte det som var emellan. Behållningen för mig i den filmen det var, det var dansgrejet. Och i tvåan här nu så var det egentligen slutet som jag tyckte blev bra när det var mycket dans. För det var en sån vägsträcka till den där mässan. Precis, hela filmen är ju en enda lång road trip. Ja. Och då stannar ju på vägarna inte då då. För det är också det jag tycker att många tjejer... Som ja, majoriteten av besökarna är blir lite besvikna. För de är väldigt mycket mer, alltså känna och grejer så. Men filmen är ju mycket mer än vad det är. Alltså, nu är det mindre dans än vad det var i första filmen, för här är det mer karaktärsutveckling. De, de, alla, de visar också vad alla karaktärer, eh, Var de kommer ifrån, vad de har för mål i livet och varför de gör det de gör. Eh, gemenskapen och mycket av senare utspelar sig i, på, ute på vägen. Nu är Det det det där Och blir, blir ju såklart mycket dialoger och grejer och Självklart blir det lite depåstopp här och där Och då blir det ju lite dans och sånt och det, det, det är inte så mycket dans som i första filmen Och då är det som du säger Man lär känna karaktärerna mer i den här filmen Än man gjorde första Första bara, här är vi, nu dansar vi Inte så mycket mer Nu får ni lära känna oss och varför vi gör det vi gör det jag My Mycket mer jättebra. sexdans Och mycket mer humor I två Jo precis Ja, mycket med humor och. Och gemenskapen som de har i fan ja, Alltså, det är så jävla bra. Man, man ser verkligen de här är ett gäng bästa vänner som älskar det de gör. Jag tyckte också att. Eller hoppades att den här karaktären. Tar Ja, att han, den stora killen i gänget. Att han skulle få lite mer och det fick han ju. Men ja. Han är så tråkig. Han har inte riktigt samma move som de andra ja, han har. Han vill, är ju han är han är mycket äldre. Runt. Han har, jo, men han är ju mycket äldre också. Han är mycket äldre, mycket viffigare. Ja, miffigare. men då blir man nästan ser. Jag... För att vara med på ett jag... ställe i tvåan. Och uh, där är det Rätt så stor kille. Han dansar ju precis som uh, Mike. <laughs> jo, jag kanske är lite yngre. Ja jag förstår, jag förstår vad du menar. men Nej, men Tarzan, han, han hade ju lite... Ja. Han hade knäböjt Han är och gammal, igen, säger också. Sagt. Ja, precis det också. Nej, men det är, alltså, filmen har ju väldigt mycket humor och utför sig väldigt mycket på vägarna. Och eh, som jag sa i recensionen då, att de, de utmanar varandra lite då och då, alltså, lite grann. Och, och det, det de kommer på sen, för de ska göra sin, sin sista show för Dallas. Han stack ju med The Kid från första filmen. De stack och ju en egen. Så de, de, alla, hela gänget känns lite så här övergivna. Mm. Och då är det Big Big Dick Richie Som uh, har tagit sig an Inom parentes ledarrollen då För gruppen Och det är han som planerar den här resan Och uh, han vill köra sina gamla rutiner Det de har gjort för Och någon gång på vägen Då övertalar Mike dem då Att de kanske borde göra någonting nytt Och inte göra samma grejer som de har gjort för För det var ju Dallas som kom på de rutinerna oh. och, och då är det så här Allt det där roliga typ, ah, Gör du ditt rutin Ja, ah, men du är rädd för eld Ja, varför skulle du vara en jävla brandman för? Och sådana grejer, Aha, du är en för eld Det kommer inte jag ihåg från detta, Så jag, jag var tvungen att kolla på den sen igen Han har kollat på Nile City Ja, men precis <laughs> Nej, men det, det är väldigt mycket humor i, i filmen Och eh, alla karaktärerna blir ju påverkade eh, På sina egna sätt När Mike drog i första filmen För han stack och sa hej då. Han bara, han bara drog mm. Och eh, vissa är arga Um, en annan är mer lugn, han har sin yogagrej och, och tar så, han, han bara saknar honom och så, Men de hittar tillbaka till varandra men Du, du sa yogare, det var ju Ken Och det var ju han som egentligen var förbannad Ja precis, Ken var ju förbannad Det är han som hade den lugnaste av dem alla Som kör med sin eh, yoga varje morgon Och sitter och mediterar och tar det lugnt Och fokuserar på sina energier och grejer Han var ju mest arg som du säger den är också kul. Den som är det lugnaste av alla. jag som är den arjaste. <laughs> jag trodde först lite ja. att han var arg för att han stack. Jag, jag trodde att han kände att. Eh, ja, nu när Mike har stuckit, då är han den snyggaste av allihop. Och nu kommer Mike tillbaka. Ja. så trodde jag att det var, men. Icke säkert ja. Nej, precis. Jag tycker att det är inte bra. Att jag, jag tycker att alla är snygga där. Alltså, det är ett gäng snygga vältränade killar. Som dansar bra som fan. Men de har ju inget handställning Nej, men det är bara fint på tjejer jag tror Det kommer du få leva med. Det, vet jag. <laughs> jag vet. Jag vet. Ja, nej, alltså, de kör ju den här resan då. För de har ingen. Deras. Vad ska man säga? Entreprenör som presenterar dem och grejer. De krockar ju. Den är lite sån här. En gemenskap grej i bussen då. Mexikaner och han. Ja, precis. Mm. Eh, han, han hakar ju på det, så alltså gör en grej så att De krockar i så han hamnar på sjukhus Så de har ingen, ingen presentör. Då åker ju Magic Mike till ett, sitt gamla jobb En av de gamla jobben då, där han träffar kontoret nu, men hon spelar sig utav Jada Pinkett Smith uh, Vad heter hon driver... Kanske Jag är inte helt under faktiskt, men i alla fall Hon driver, ett, hon har ett stort Inom barnets lusthus Där det är bara kvinnor som får komma dit, som besökare Och då har de ett gäng man, alltså gäng malja strippor Underhållare, dansare och grejer ja, De gör allting för tjejerna då De frågar tjejerna, vad, vad, vill, vad vill du ha? Eller vad tycker du om? Så berättar hon det Och då ger hon dem, det henne. de får henne att känna sig Ja, så jag skriver han stationer. mer stationer De gör allting för tjejen då Och då kommer Magic Mike till för att han vill ha en tjänst Han behöver en bil för att ta sig vidare i roadtrooper Och eh, Där händer ju grejer Som var jävligt underhållande tyckte jag För hon vill ju få honom att dansa Mm Dansar du, om du har det fortfarande kvar, dina moves, så får du låna bus äh, en bil då. Och då, de säger i trailern, let's see if there's still some magic in Magic Mike. Alltså, och han bara, så börjar musiken då, och han dansar och inte klushet. någonting. Så. Han kallar det ja, White Chocolate. Uh, det var lite, precis. White. Ja men det, det är klart, ja, men, det, anledningen till att han kallades för White Chocolate är att i huset så är det bara... Uh, Eh väntar. mörker alltså svarta killar som dansar. Och då är Magic Mike den ja uh, alltså han han hans då de vita. Ha, han var den vita killarna i uh, i den här uh, svenska dansgruppen. <laughs> du kommer inte ihåg vad de hette uh, den här uh, dansa pausa. Ja dansa bajsen. <laughs> ja men det är skit. Ja men det var grymt där det är att uh, när musiken väl börjar och Mike då Han bara nej, nej jag vet inte Men sen så tar en annan kille över En mörk kille och dansar Och då backar Mike och så bara springer han fram och gör en våt Och då bara dansa Och fy fan vilket nummer han ger upp Det var så jävla grymt Jag satt där och bara det här, det här är så bra, det här är skitbra Vilket var och, ditt bästa dansnummer då? Mm. Mitt Det var den på uh, uh, När han kör solo Där inne på, uh, på huset Okej okay. När kör när han, för då där improviserar han allting. Alltså inom parentes improvisera i filmens handling. Han kör inte någonting med rutin som han har övat in. Han bara improviserar allting. Där. Och det är så jävla snyggt. Jag har faktiskt och... två favoriter i tvåan här. Och det är ja. faktiskt Big Dick Rich som har gjort eh, bägge två. Ja, ja självklart. Nu, nu, nu snackar vi humor. Där, för det finns en scen där de, när de stannar och... Eh, ett ja, ett jag får bara säga, då? den andra där eh, Först då eh, ja. Så det är ju Den han gör på mässan Ja, med bröllopsgrejer Ja, för det var en idé ja, han fantastisk. När han var påtänd Och den körde Och den körde de ju på Och den blev ja den Den var lugn den var... först, jättebra Och sen blev det sängkammaren Och den var söverän ja. alltså det, det är fantastiskt gjort. Ja. Jag satt, där, jag satt där med nästan gås och var. Den är så jävla bra. och, och De flesta känner det i biosatser. Vissa, vissa var ju lite funga. Jag du att den här filmen är ba äh, barn Den är inte från 15 år. Nähe. Jag tror det var från 15 år. på för jag var lite skeptisk när jag såg så lite småkedjet i publiken när de körde så här. Alla alltså, sexiga rörelser. Jag tänkte att de är lite för små för det här. Men i alla fall, den är barn tydligen. Men jag måste gå tillbaka till en scen där det var humor För de utmanade Big Dick ja. Richie då Att eh, få en tjej i en butik att eh, le För han, Glenn, han har en jättestor kuk Ja, det och det har man inte haft den i uh, första i, först, I första filmen, han har en jättestor Och han, kan inte, han har inte hittat den tjejen en som kan ja, ta hela Eller om man ska säga så Får gå in på snusk detaljer eh, Så han börjar tappa lite av sin, gnista sin mojo Så att han kommer inte hitta ja, några tjejer Han har inte han, han, på lite... år på fem månader eller något Ja men precis Och han börjar bli såhär, lite nedstämd Men du kan få vilken tjej som helst Du kan få en tjej att läsa så, Gå inte i den tjejen där Det var en, en 25-årig tjej Som jobbar i en såhär, snabb eh, Typ pressbutiks-convenient-store på hon... Ja men precis Hon har typ noll leende Hon bara sitter och tittar Så går han in där och försöker smått Förföra henne så, så kommer låt med Baffrey Boys Och då går han loss där Och det får man se i trailern Och, och det var så jävla bra igen Och det är också som du säger Eh, en av mina favorit eh, danser För det var så klockrent ja, Han var, var, han var också bra. påverkad av ecstasy också i den här rollen, Så det blev lite roligare Då med jo. Jojo Men det är inte bara själva dansen det är, det är ju gänget utanför För de sitter i skyldfröst och bara tittar Åh, oh, oh my god ah, okay. Och hon ser typ som gris Ja men precis Det var hela gänget att tillsammans Och pusha på dem Men du klarar det Kom igen, kom igen, kom igen Du klarar av det Så går in och bara dansar loss Och det Ja det, det var så det var mycket humor där också det var, ja, det, var det var hur bra som helst ja och vi eh, spoiler inte hur det gick det, det får ni se själva ja det, det fanns lite trailern som en, <laughs> men som sagt filmen är mycket mer än bara trailern det vi har sagt filmen har mycket är mycket mer än det men eh, fall, då de tar sig vidare till fortsätter där och grejer och sen självklart på vägen då kommer de på vi skapar nya ett nytt nummer det sista resan tillsammans, sista föreställningen Då skapar vi nya danser Och då har de bara ett par få dagar på sig Och då tänkte vi hur fan ska vi hinna träna Och grejer, och då får de Då hjälper hon, heter hon Rome, Jada Pinkel ja. Smith just, just det, hon, hon är ju två stycken danser också Och så alltså, hennes dansare Som för övrigt är jävligt Ja, för de behöver ju ha två till Alltså Dallas och Gud har ju också så. Ja, precis Så de är två extra där och de får öva fort. Alltså det är också det man får se hur de arbetar som grupp. Tillsammans. Alla, alla som enskilda individer visst. Men alla tillsammans i en grupp. Det gör dem starka. Och det är inte bara att gå upp på scenen och dansa lite. Hoppas på att det går bra. Nej, de, de planerar De övar och övar och, och sykläder, Bygger saker. Eh, bygger upp en, en stark struktur så att, som ska fungera sen när de väl kör föreställningen. Och det gör de i, Alltså i filmens värde på två dagar. Man får se att de lägger ner väldigt mycket arbete på det de mm. gör. Och utöver det så ska de hålla sina kroppar i trim och grejer. Så det blir mycket. Alltså, de visar inte det i filmen nu att de styrketrar mycket men det får de ju göra. Så jag tränar själv väldigt mycket. Jag vet ju själv hur mycket tid jag lägger ner på träning för att hålla mig i form. Och det var därför jag gjorde en. en vad heter det? En fasta i en och en halv vecka innan filmen skulle ha premiär. Så jag var inte klar lite. Komplex när jag gick och såg så filmen. <laughs> Nej, det hade jag inte. Jag Nej, var men, bara på skämt det. Oj, det kan jag faktiskt hålla med om att. Eller hålla med. Det var de tränar ju väldigt mycket år. Och för att göra sådana saker som de gör, så måste du träna väldigt väldigt mycket. Ja. Muskelkontroll väldigt mycket där. Och alltså, som de i publiken när de dansar. De tjejerna, mm. de har ju egentligen ingen kod. De sitter egentligen bara och bara lättar på tröjan Och bara ja. njuter Så de är inte beredda på någonting Så det var Nej, en precis. scen där i huset där Att hade det varit i verkligheten Jag tror alltså att Marie Mike Han hade alltså knytt ryggen på en tjej där Vilken scen när tänker När han du på? tog över för den här andra killen som dansar. Ja han uh, går över och sen så gör han en bak och tar på att ta med henne. Det jag är då... Jag, ja. Alltså då, ja. Hon är ju inte beredd på att han ska göra någonting sånt. Så nej, precis. kan ju inte spänna nej. sin rygg. Så där hade de ju ramdat och det tryggade och allting. <laughs> ja. så... nej, men det filmmässigt var det, filmen, det, har, det, har det, det, har det jättebra. På <laughs> men alltså, det hade nog inte funkat i verkligheten. Man måste vara beredd på vissa saker. Jo, i och för sig. Nej det är... tänkte jag inte på riktigt. Jag var bara och, så försnillar ut dans där. Det är träning, väldigt mycket träning. Alltså du kan inte oh, göra ja. saker om du inte har tränat. Kolla bara på Dirty Dancing där. Hur mycket tränar de inte på det jävla lyftet? Om och och vi göra det här lyftet det... så skulle vi också ramla. Ja, du kanske skulle ramla men nej men om, om, jag om vi jag inte har, övat har tränat på det där. På det. <laughs> jag menar om vi inte <laughs> har tränat på det. Självklart, ni redan lägger ner mycket tid på det de gör. Sedan säger en i Manny han gärna, hennes rygg har gått sönder. <laughs> ja, nej men finns det så mycket annat att säga än att... Eh, jag kan säga, eh, du har ju tvingat mig att se de här filmerna nu. Ja, Och jag har en anledning till det också. Ja, och jag kan säga att... Ja, se ser dem. Jag är faktiskt tacksam att jag har sett dem. Eh, och jag tycker faktiskt om första bättre än två. Mm. Jag tycker faktiskt om tvåan bättre. Mm. Tvåan var stiggare än första. Ja, oj. Men eh, som film så tyckte om ettan mer. Men eh, tvåan hade mycket snyggare tanser. Ja, men det för grejen var, första filmen var ju lite med, inom parentes, lågbudgetfilm. Sen blev den så, så populär ändå, så då, då, visst, då fick de en större budget därför de kan ha stora scener och mycket mer lampor och grejer. Alltså, grejen är att filmen Det är en jättesnygg film. Den är väldigt vacker. Filmar alltså, fin, alltså ljusättningen är bra. Det är väldigt fina. Alltså, kameravinklar och ut, miljöer ute på stranden och grejer. Så alltså, det, det är jättefint gjort. Och det är inte så här som man tror, ja, basketboll och grejer. Men det, det, det är en välgjord film. Mm. Det är bra. Musik och. Alltså, får alltså, för inte glömma det viktigaste. Av allt, det är väldigt bra skådespelare också. Det är inte bara att folk som kan dansa bra och inte kan agera som i svenska filmer, typ som vi pratade om sist. De är jätteduktiga på att agera. Jag har sagt det flera gånger med Kjellan Tatum. Han är skitbra på att agera under rätt regi. Mm. Och det här är också rätt regi, precis som i Foxcatcher, rätt regi på honom. Han är hur grym som helst. Och sen är han jävligt duktig på att dansa. Ja, oh. mm -hmm. jag var varit tvungen att kolla lite med tjejerna i, i biosalongen. Då ja. pratade jag ju då med hon som satt bredvid mig. Om jag minns rätt nu så heter hon Malin. Och Malin. Hej Malin! Hej Malin. Hon skulle lyssna på det här. <laughs> ja, trevligt. Ja. Och hon hon tyckte också faktiskt att första var, var bättre. För hon tycker mer om, som hon sa det, som jag, ja, mer film, film Och det var faktiskt första. Första var mer en film än vad den här var. För det här blev en, en extra godispåse, om man säger så. Det blev en rejäl extra godispåse där. Ja, XXL det heter ju så, filmen också. Så, precis, ja. det står för extra extra large, ja. eller extra extra long. Ja, eller Extra-Extra-Louis. <laughs> Magic Lewis. Tycker du om manliga stripper så... Är ju två mycket bättre. <laughs> Men tycker du om film så är eh, första filmen mycket bättre. Ja, alltså oavsett vad man om, om, om, om, om vilken anledning man har att se filmen. Så tycker jag ändå att detta är en så pass viktig film. Som alltså speciellt killar borde se. För jag berättade lite om budskapet i, i recessionen. Men det är alltså att... I dag, alltså, många förhållanden tar sina partner för givet och grejer, och det är, vissa kanske är otrogna och grejer här, och det kanske inte funkar sexliv och grejer alltså så här, Folk tappar gristan, det är ganska vanligt. Men det de här killarna gör, de ger ju den tjejen det de vill ha under den stunden där de dansar för henne. Då de, de gör alltså hela hennes värld. De ger henne allting som hon vill ha och behöver på den stunden, och så tycker jag det borde vara. För oss alla. Alltså inte så att vi ska dansa som de gör. Alltså visst, jag önskar jag kunna dansa som de gör. Jag ska fan öva så jag kan dansa som de gör. Och bygga upp mig som de gör. Nej men, skämt åsido. Alltså att man visar äh, att respekt och omtanke för sin partner och grejer. Och, och att man ger dem. Eller även dem också tillbaka. Att man ger andra det man vill ha. Och äh, därför tycker jag att detta är en väldigt viktig film. Som alla killar borde se. För... Jag tycker ändå att trailern är missledande för den visar ungefär som att det är en sorts MTV-produktion för unga tjejer där de ska få se lite muskler och dans och grejer. Visst, det förekommer. Men som jag har sagt flera gånger, det är mycket mer än bara det. Det är en väldigt viktig film och det är en väldigt bra film. Ja. Både ettan och tvåan. Ja, det är som du säger. Men så tycker jag att första filmen var mer än vad tvåan var. Ja. Jo, men jag, jag håller med. Ettan är mer film. Filmen är lite långsammare tempo så. Eh... Äh, ändå. Ja, men just det budskapet Var mer i Den här var dansen mer alltså... Ja, men precis mm. Nej, se Se oh. filmen, i alla fall ja, ja, ja, detta kommer bli mitt mål att äh, med, med, Mitt mission Att få så mycket folk Som möjligt att se på Magic Mike För äh, jag sa till Peter Du måste se den du, du, du lät ut som äh, Jakob Englund äh, vad fan, vad fan Men så här, sedan jag sa Se den, se den, se den och nu har du sett den och du är tacksam för det eller Ja, du? jag är tacksam för dig och jag, så jag tackar dig och jag vill tacka eh, min lokala biograf folkan också, eh, vill jag göra. Och jag tackar såklart eh, Bionibarber för att eh, jag fick gå se på den mm. och de eh, la upp recensionen. De är ju våra sponsorer mm, nu så... Precis. Varbis bio och eh, bio i Lidköping folkeshus. Yes. Eh, så eh, nej så de de i varbi de la ju upp eh, min recension på deras Facebook-sida och eh, ja på det sättet hoppas jag att fler och fler går Se filmen också för eh, alltså oavsett vad man tycker det är väldigt underhållande filmer och detta alltså jag tyckte ju Jurassic World var underhållande som fan. Men gick mig två jag jag var mer underhållen av den här än vad Jurassic World var. Så jag tycker detta är sommarens utan att tveka en mest underhållande film. Tycker jag. Ja, och det är... Uh... Och en, en viktig sak jag... Ja, nej men precis. En viktig sak jag vill säga också. Det, det var en, en journalist som, på GP som skrev lite om filmen. Han sa detta, är, som jag också har sagt. Att det är en väldigt viktig film som killar borde se. För det handlar om gemenskap. Att de har mer... Teamwork, de samarbetar bättre än vad de gör i Avengers De har bättre gemenskap så De har en torage de, de har hanterat sexet mycket bättre än vad 50 Shades of Grey gör För Jag tyckte det var bra i den här filmen Som även Helene tyckte också var bra När de tar upp tjejer och dansar så på klubbarna och grejer De tar inte bara upp de tjejerna som är smala Och stora bröst och långt hår, och så De tar upp alla sorters tjejer Alltså korta, långa, smala, tjocka uh, Unga, gamla De tar upp allihopa för de spelar ingen roll, de ser alla kvinnor som kvinnor Och då ger de dem Det de vill ha så det är det. Och de hanterar det så jävla väl Det är aldrig något sex i filmen Det finns antydning till sex Men det är aldrig så här sex man får se i bild Och jag tycker, jag tycker de sköter det jättebra Därför är det, alltså det, De hanterar ämnet perfekt Bättre än vad alla andra filmer gör Tycker jag Ja Den du, Den du. Mm. Jag blir djup och filosofisk Ja Nej. Mm. Det, det var det här, va? Ja, nej, men jag tycker att vi har pratat en del om filmen. Absolut. Gå och se filmen. Se första, sen gå och bio och se tvåan. Ta med din tjej, Hon kommer uppskatta det. Ja, min, <laughs> Eller ta med din killen. Hon dit. gick ju med sin tjejkompis innan då. Så. Ja. Nej, men hon tyckte också nej, jag vill, att jag var Jag vill se den, så det är Ja, Jag sa till henne, du, jag ska tvinga Peter att se den filmen Hon bara, ja, lycka till, jag ska få honom att se den filmen Så Så det mm. Ja nej men det var det Vi hade för Den här gången då, så blir en hyssat eh, 30 minuters podd ungefär Och eh, som vanligt så kan ni nå oss På våran sida Nu pratar vi film.blogspot.se Våra mailadress. Nu pratar vi film Snabela.gmail.com Så jag Ja, nu pratar vi film, snabbelag.gmail.com Vi kan säga alfakröller också Ja, precis <skröld> uh, uh, På Twitter, snabbelag nu pratar vi film, Google Plus nu pratar vi film, eller så bara googlar ni, nu pratar vi film, så kommer vi högst upp Ja, vi vill tacka er lyssnare för att ni har lyssnat på oss och att ni engagerar er i det vi gör, uh, med kommentarer och följer och sånt, och, och även iTunes som du tjatar alltid om Peter ja. Jag kommer att göra ett eh, tag eh, iTunes, gå in och klicka Stjärnor Kommentarer vi tycker, om, vi tycker om att få lite respons För då får vi reda på saker som vi kan göra bättre Eller, sån, eller saker som vi gör dåligt och sånt. Så allt, allt sånt är bra Så att vi kan förbättra oss själva Och utvecklas För vi har kommit en lång väg På de här snart tre månader sedan vi startade Och eh, det går bara framåt Och det är skitkul tycker jag Mm. Så ja, jag tackar er lyssnare för att ni ja, följer oss och lyssnar på oss. Ja, Och lyssnar på de ordinarie avsnitten också så är vi tacksamma. Yes. Och om frågor. Ja, om det så säger vi, eller? Ja. Är du klar Peter? Har du, har du någonting att tillägga? Nej, nu. Jag har bara en fråga. Vad tyckte du om Magic Mic Excel? Den var bra. Ja. Precis. den är väldigt bra. Eller skulle ska vi ha så ja, katroligt uh, där. Den var extra extra bra. <laughs> Nej, Nej alltså jag, vill, jag, jag, jag glömde fråga vad du tyckte om filmen, vi bara prata om den bara gott men Nej, men jag sa jag att det var den bra, var bra. Att jag, men jag tyckte om ja. första bättre. Ja. Men, yes. Ja, bra film. Ja. Då säger vi tack och hej. Hej.